Сега ще обърнем поглед към един от хората, които правят пробив в забранената музика и отварят включително програма «Хоризонт» и към музикалния експеримент, и към Запада. Изобщо «Хоризонт» започва постепенно да пуска западна музика и това времена на забрани, времена, които ни припомни репортажа на Виолета Борисова. «Запомнете ме с добро и с музика. Това са думи на Сергей Джуканов». С автор с Йордан Рубчев на поп, рок, джаз, лексикона, издаден от българска просвета в далечната 1994 Видях, че е доста търсен в интернет именно този, този лексикон и не ни очудва, когато правим сравнението преди и след падането на желязната завеса. Сега обаче ще си изпомним за Сергей Джуканов, който напусна този свят преди година, защото точно с музика се сещаме с него, така както той би искал да да го помним, а това четем и в поканата за премьерата на неговия албум Богомилите, който Сергей остави незавършен. Утре вечерта ще бъдат представени седем от музикалните пиеси, част от Богомилите. Какво всъщност ни казва Сергей със своя музикален прочит? Още преди срещата утре в клуб Журналист, тя ще е от 18 часа на граф Игнатия в 4. Сега ще се опитаме да разберем не от го други го, а именно от професор Симо Лазаров. Здравейте! Здравейте! Особено ми е приятно да се видим. И на мен така благодаря ви, че сте с нас. Симо Лазаров пионерът в областта на а, електронната и компютърната музика в България. Инженер, композитор, филмова електронна компютърна музика над, не знам, 1500 концерта по целия свят. Преподавател от 74-та. Основател на първото в България студио за електронна музика и то именно към България. Руското национално радио. Това наистина е страхотна гордост за радиото. А, студио, което ръководите повече от 25 години и работите и с Сергей Джуканов. Не. Така беше, да. Така беше нези години, началните години, когато започнахме. И когато започва и Хоризонт с този пробив наистина на отча... отчасти пробив на западна музика. Така беше, да. Така беше. Но още повече, че електронната музика в България не беше изобщо известна. А, беше нещо ново и за по света. И с така самишленици, между които Сергей беше един от първите, започнахме да се занимаваме с извличане на звук, правене на музика с нови изразни средства което беше едно особено голямо предизвикателство за нас и за всички слушатели, между другото, и, и, и, и те не бяха слушали електронна музика до тези моменти. Говорим за 80-те. 1974. -та. От 74-та, да, края на 70-те, 80-те също включваме в, в, в, да, да, в, в този е, пакет. Е. Тогава беше създадено е. студиото от 74-та. Тук трябва да си припомним думи на Патко Георгиев от а, спомените на основателите на онова легендарно предаване, предаването 12 приключението 12 плюс 3 се казват тези спомени, откриваеми се онлайн а, ще го цитирам Сергей Джуканов не беше просто музикален редактор, автор на сигналите на 12 плюс 3 композитор на зашеметяваща съвременна българска електронна музика той беше един от идеолозите на модерната и свободна медия която за няколко кратки години беше програма Хоризонт. Сергей беше и от малкото, които разбираха, че в радиото музиката и говора са неразривно свързани и който твореше всеки ден с избора си на музика. А, да попитам Симо Лазаров, всъщност след падането на Берлинската стена, на желязната завеса, какво виждате в Радио Хоризонта? И в Радио Хоризонта на програма Хоризонт, но и радиоефира а... цялостно. Нещата бяха отворени за нас, музикантите, защото ние не бяхме ограничавани. В смисъл това, което правихме ние в нашето електронно студио, не бяхме ограничавани от някакви, освен от а, жаровите комисии, които, през които всички музики минаваха тогава. Но а, ние бяхме така една отдалена така да се каже, система, която си правихме музиката. Политиката малко ни интересуваше, до до колкото трябваше да се съобразяваме с нали, някои неща, но общото свободният дух на музиканта винаги си остава един свободен дух. Паденето на Берлинската страна, това беше много след това. Ние бяхме създали вече школата, концерти, записи и една за популярност на нашата група, в която Сергей участваше с индиал Аудиовизио Бенд под моето ръководство и така или иначе едни концерти, които имаха голяма публика. Професор Лазаров, Вие сте бил участник, а, инициатор а, и свидетел на разчупването на музикалната цензура така беше. в България преди 89-та. Да. Можете ли да кажете, че бихте могъл да познаете кога една музикална цензура се завръща? Ето, това е много интересен въпрос. А, мисля, че вече няма музикална цензура, това се дичи от а, всичките предавания, канали, а, национални радиа и така нататък, включително на националното радио, защото а, музикалната цензура е нещо много опасно. В да ограничаваш музиката в някакви рамки, в някакви такива политически зависимости, това, е това е много лошо за всеки музикант. Не само за музиканта, ами изобщо за тези, които правят а, музика, които искат да проповядват новите идеи. Ами, спомняме се ни още от в, в, в, 60-те години, 70-те години, разчупването на тази, а, на тази стена, която малко или много с Битълс започна, продължи с а, другите групи. Uh, мисля, че така, тази свобода беше. Uh предвидена, така да се каже, и за а, а, така, сцената у нас. И трябва да, трябва да я ценим. Не трябва да забравяме, че а, може да бъде загубена една подобна свобода, включително жанрова. Какво наричаме музика? Дали музика е само песен, изпълнявана на български или песен, в която не се чува а, глас и говор, а е само инструментал, т.е. музиката, която е само инструментална да не се брои за песен? Ако говорим за този род музика, поп-музиката, това е така, а, зависи от текста, може би, иначе всичко останало а, не може да бъде ограничено в някакви ладо и особености, каквито вече а, наблюдаеме, че има. А, но ако говорим общо за музиката, трябва да включим и симфоничната музика, оперната музика, камерната музика, нали там ограничаване не може да има. А, много често говорим за медиен плурализъм. А, има и такова обаче животно като музикален плурализъм. Да имаме а, яснота и пълнота за това не, този необиклад. Не новенно голям спектър от музикални жанрова. Това задължително трябва да го има, защото това предполага свободата на, на изкъс, на изразяване. И, и сега, това мисля, че във всички случаи го има в нас. И сега към Сергей Джуканов а, а, ус... Особената почет, която ще усетим и утре на тази среща, която ще е в клуба на журналиста на граф Игнатиев 4, ще представите седем от неговите композиции, от неговия последен останал незавършен албум Богомилите. Нека да чуем един кратък фрагмент, за да продължим разговора. Ага. композиция от албума Богомилите на Сергей Джуканов една от седемте, с които ще си спомним за него утре в клуба на журналиста в студиото на Хоризонт Добед е професор Симо Лазеров. Всъщност ние чуваме една композиция, в която няма текст. Няма, няма текст, да. Композициите са 10 общо. Те дават една така обща представа за стила на Сергея в този Албом, който наистина създаването беше една сага. Има няколко подробности, които а, са около а, историята на създаването. С голяма благодарност към двамата саундмастери Юрий Стойков и Ангел Пенчев, които успяха да създадат една нова звукова картина на базата на музиката на Сергей, на базата на това, което той беше оставил в един, така да се каже, развален защото в последния момент, когато всичко му беше готово, като това е техника. Имаше проблеми с... Uh, синтезатора, обаче uh, те, двамата, успяха да разобновят, да, да, из, да, да, да, да изродат, ако мога така да кажа, и да, една музика, както едно дете, се изражда и създава нали, в uh, новия живот така те, а, т, а, неговата музика разсъфна като ново цвете, защото, защото е много трудно а, с неговите запи, на записите, които, записките, които бяха в а, там неговите тетрадки, да се възнови mm -hmm. по смисъл това, което той искал да каже в музикален аспект. Сега Как бихте характеризирал музиката, която композира Сергей а, Джуканов като българска ли, Защото има едно тясно разбиране, какво отличава една българска песен от Примерно западна песен, разбиране, което като че ли се завръща, ще чуете преди и след новините в Хоризонт звучат български песни, но, примерно, ако една група българска от български момчета и момичета е създала песен на друг език, френски, английски, тя няма да се класира за българска песен в ефира на Хоризонт. Сега разбирам защо ме питахте за цензурата. Ами, това е много особен а, вариант на развитие на песента, защото българските ладове са си български ладове. Те се използват в народната песен, в фолклорни разработки. Много групи певци използват българския лад. Но това не значи, че песента трябва да бъде само с този лад, за, за, за да е българска. Според мен текстът е важен, който определя насоката на, на това, каква е песента, български или а когато една композиция а, не е с, с текст, а е само инструментална, можем ли да кажем, о, тук виждаме, че това е българска инструментална композиция? Не. Не, абсолютно това не може да се познае, това не може да се познае, защото зависи от идеите на автора, зависи от това какви музикални ходови използва, зависи как го развива, зависи в кой стил работи. Това абсолютно не би трябвало да бъде някакъв критерий, по който да се така, класифицират творбите. Защо а, темата за Богомилите вълнува Сергей Джуканов? Една много българска тема, впрочем. Това е българска тема, като така съм свидетел как а, тази тема го вълнува от началото, когато се и да работим. И той направи музиката с мое участие в а, един спектакъл Процесът против Богомилите. Това беше един спектакъл на Стефан Цанев онези от тези години. Оттам идеята за Богомилите се зароди от него и така. Започва, продължи да се, да, да се развива в този аспект, защото богомилите са освен исторически а, и, а, с, с а, философски така да се каже оттенък, а, освен а, така, на национална посока. А, всичко това него го вълнуваше в продължение на много години, докато най-накрая в един разговор преди няколко години преди да си отиде, говорихме за това, че той трябва да въздови тази тема, mm. и той това го направи. Слава Богу! Всъщност, богомилите са един съвкупен образ на, на бунта, на бунта срещу религиозната догма в единствено число. Така е, да, така е. И дуализма, който проповядват. Тоже... Така в този смисъл това е така. Имаше ли връзка между тази тема и този бунтовен характер на вашите музикални експерименти от края на 70-те? Имаше връзка, да. Имаше връзка и в този смисъл тази връзка е много ярка и еднопосочна, защото тази връзка съществува, за да има развитие на музиката, на музикалните теми, на цялото развитие на, на музиката. А ако не развиваме а, музиката в нейната Пълнота и широта се лишаваме от. от... Точно. Усещания, които а, могат да ни отворят невероятни прозорци към един много голям свят. Точно, точно така е и това е призванието и посланието на музиката да ги развива в този аспект. И за това остава незабравим Сергей Джуканов. Много ви благодаря, професор Симо благодаря. Лазаров, Един Спомен за Сергей Джуканов, а срещата с неговите композиции от незавършеният му албум Богомилите е утре в Клуба на журналиста.